«В такому разі Тіммі?» – почала міс Фелоуз. «Ні, в цьому плані з ним жодної проблеми. Реальності нічого не загрожує». «Проте...» – він кинув на неї короткий, але пильний погляд, а потім вів далі. «Проте не хвилюйтеся. Вчора ви казали, що Тіммі потрібне товариство?» «Так», – міс Фелоуз радісно посміхнулася. «Я не думала, що ви надасте цьому значення». «Звичайно, надав». Мені подобається дитина. Я високо ціную ваші почуття до неї, і я чекав слушної нагоди, щоб вам дещо пояснити. Тепер саме час. Ви бачили нашу роботу, у вас є вже деяке уявлення про пов'язані з нею труднощі, отже ви розумієте, чому при нашому щирому бажанні ми не можемо забезпечити Тіммі товариством? Не можете. Враз засмутилася міс Фелоуз. Але ж я власне пояснював. Ми, мабуть, не зможемо, якщо нам неймовірно не поталанить, знайти ще одного неандертальця його віку. А якби й змогли, то не гоже помножувати ризик перебуванням у Стасісі ще однієї людської істоти. Міс Фелоуз відклала ложечку і заходилася енергійно заперечувати. Доктор Госкінз, я ж зовсім не те мала на увазі. Я не хочу, щоб ви перенесли в сучасність ще одного неандертальця. Я знаю, що це неможливо. Але ж цілком можливо привезти ще одну дитину, щоб вона гралася з Діммі. Госкінс глянув на неї здивовано. Людську дитину? Ще одну дитину, сказала міс Фелоуз, уже зовсім вороже. Тіммі – людина. Мені таке би не приснилося. Чому? Чому б і ні? Що в цьому визначенні неправильне. Ви перемістили дитину з часу і зробили її довічним в'язнем. Ви нічого їй не завинили. Доктор Госкінс, якщо на цьому світі у хлопчика є батько з будь-якого погляду, крім біологічного, то це тільки ви? Чому ви не можете зробити для нього такої дрібнички? Я його батько? перепитав Госкінс. Він трохи непевно звівся на ноги. Міс Фелоуз, якщо ви не заперечуєте, я вас проведу. Назад до лялькового будиночка. Вони поверталися в цілковитій мовчанці, якої жоден з них не порушив. Минуло багато часу, перш ніж вона побачилася з Госкінзом знову, якщо не брати до уваги побіжних обмінів поглядами. Деколи вона шкодувала про це, однак іншим разом, коли на Тіммі більше, ніж звичайно, находив пригнічений настрій, або коли він, не озиваючись ні звуком, цілі години дивився у вікно, звідки майже нічого не було видно, вона в нападі злості думала, дурень несусвітний.